Əl-Ən-Am surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 165 ayədi Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə Göyləri və yeri xəlq edən, Zülmətləri və nuru yaradan Allaha həmd olsun. Bu qüdrəti gördükdən sonra kafir olanlar, Yenə bütləri öz Rəbbinə tay tuturlar. Sizi palçıqdan yaradan, Sonra da sizin üçün bir əcəl müəyyən edən O'dur. Allahın yanında məlum bir əcəl də vardır. Bütün bulardan sonra, Siz yenə də şübhə edirsiniz, Göylərdə də, Yerdə də ibadətə layiq olan yalnız O, Allahdır. Sizin gizlində də, aşkarda da nəyiniz varsa, O'nun tutduğunuz bütün əməlləri də O bilir. Onlara Rəbbinin ayələrindən elə bir ayə gəlməz ki, Onlardan üst çevirməsinlər. Onlara haqq olan Quran gəldiyi zaman onu yalan hesab etdilər. Müşriklərin məzxəriyə qoyduqları Quranın müsəlmanların qalib gələcəyi, müşriklərin məqlub olacağı və ahirətdə şiddətli əzab görəcəkləri barəsindəki xəbərləri onlara gəlib çatacaq. Məgər özlərindən əvvəl, Neçə-neçə nəsilləri məhv etdiyimizi görmədilərmi? Onlara yer üzündə sizə vermədiyimiz inkanlardan vermişdik. Göydən onlara bol yağış göndərmiş, Evlərinin, saraylarının və baxçalarının altından çaylar axıtmışdıq. Biz onları günahlarına görə məhv etdik və onlardan sonra başqa yeni bir nəsil yaraddik. Ya rəsulum, əgər sənə kağız vərində yazılı bir kitab nazil etsəydik və onlar əlləri ilə ona toxunmuş olsaydılar belə, kafirlər yenə də bu açıq aydın bir seyirdir, deyərdilər. Onlar dedilər, məgər həzrət-i Muhammədə peyğəmbərliyinin həqiqi olmasını təsdiq edən bir mələk endirilməli deyildi mi? Əgər biz bir mələk göndərsəydik, iman gətirməyəcəkləri üçün onlar məhvidlər və tövbə etmək üçün onlara bir an möhlət verilməzdi. Əgər biz Peyğəmbəri mələk etsəydik və ya kafirlərə mələklərdən bir Peyğəmbər göndərsəydik, yenə də onu bir insan qiyafəsində göndərər və onları göndərilənin mələk deyil, özləri kimi bir adam olması barəsində bir daha düşündükləri şübhəyə salardıq. Əlbəttə, səndən əvvəlki peyğəmbərlər də məsxəriyə qoyulmuşdular. Lakin məsxəriyə qoyanları məsxəriyə qoyduqlarının özü məhv etdi. Ya rəsulum, de, yer üzünü dolaşın və sonra görün ki, Peyğəmbərlərə yalançı deyənlərin aqibəti necə oldu? De, göylərdə və yerlərdə olanlar kimindir? De, Allahındır. O özü, özünə rəhimli olmağı yazmışdır. Olacağını heç bir şübhə edilməyən qiyamət gününə sizi o toplayacaqdır. Özlərinə zərər vuranlar əlbəttə iman gətirməzlər. Gecədə və gündüzdə mövcud olan hər bir şey onundur. O, hər şeyi eşidəndir, biləndir. Ya Rəsulum, de, mən göyləri və yeri yaradan hamını bəsliyib, Özü bəslənməyən Allahdan başqasını Özümə Rəbbim edərəm mi? De, mənə ilk müsəlman olmaq əmr edildi Və müşriklərdən olma deyə buyuruldu De, əgər mən Rəbbimə asi olsam Qiyamət gününün əzabından qorxaram O gün kim əzabdan qurtulsa Şübhəsiz ki Allah ona mərhəmət əta etmişdir. Bu isə açıq aydın qurtuluşdur. Əgər Allah sənə bir sıxıntı versə, səni ondan Allahdan başqa heç kəs qurtara bilməz. Əgər Allah sənə bir xeyir getirsə, heç kəs ona mani ola bilməz. Çünki O hər şeyə qadirdir. O, öz qulları üzərində hakim-i mütləqdir. O, hikmət, bilik sahibidir. De, şahidlik baxımından nə daha böyükdür? Mənimlə sizin aranızda Allah şahiddir. Bu Qur'an mənə sizi və ona gələcəkdə yetişəcək kimsələri qiyamətə qədər xəbərdarlıq edib, Qorxutmağım üçün vəhiy olumdur. Məgər siz Allahla yanaşı, Başqa tanrılar olduğuna şahidlik edirsiniz? De, o tək bir tanrıdır. Mən sizin ona şərik qoşduqlarınızdan tamamilə kənaram. Kitab verilmiş şəxslər, Mühəmməd Peyğəmbəri, Öz oğullarını tanıdıkları kimi tanıyırlar. Özlərinə zərər edənlər əlbəttə iman gətirməzlər. Allaha iftira yaxan və onun ayələrini yalan hesab edən kəstən daha zalim kim ola bilər? Şübhəsiz ki, zalimlər nicat tapmazlar. Qiyamət günü onların hamısını bir yerə toplayacaq. Sonra Allaha şərik qoşanlara deyəcək, Tanrı olduqlarını iddia etdiyiniz şərikləriniz hardadır? Onların, Rəbbimiz Allaha and olsun ki, biz müşrik deyildik, deməkdən başqa heç bir çarələri qalmayacaq. Gör olar özlərinə qarşı necə yalan deyil, özlərindən uydurub düzəldikləri bütülər də onlardan qeyb olacaq. Müşriklərin içərisində səni dinləyənlər də vardır. Lakin müsəlmanlara qarşı düşmən hərəkətlərinə görə, Qur'anı başa düşməsinlər deyə onların ürəklərinə pərdə çəkdik. Qulaqlarına da ağırlıq verdik. Onlar hər hansı bir möcüzə görsələr, Yenə də ona inanmazlar, hətta yanına gəldikdə səninlə höcətləşərlər, kafir olanlar isə bu qədimlərdə olanların uydurduğu əfsanələrdən başqa bir şey deyildir, deyərlər. Müşriklər özlərinə uyanlara Qur'anı dinləməyi qadağan edər, özləri də onlardan uzaq duralar. Onlar yalnız özlərini həlak edər, Lakin bunun tərqinə varmazdır. Ya rəsulum, Gətirilib od üstündə saxlandıqları zaman, Sən onların, Kəş ki biz dünyaya qaytarılıb, Rəbbimizin ayələrini yalan hesab etməyəydik Və mömüllərdən olaydıq demələrini görəydin. Xeyr, Əvvəlcə ürəklərində gizlətdikləri küfr, nifaq və çirkin əməllər onların qabağına çıxdı. Əgər geri qaytarılsaydılar, yenə də onlar qadağan olunduqları şeyə əlqatardılar. Onlar şübhəsiz ki, yalancıdılar. Əgər onlar dünyaya qaytarılsaydılar, yenə də həyat yalnız Bu dünyadakı həyatımızdan ibarətdir. Bizlər bir daha dirilən deyilik, deyərdilər. Sən onları sorğu-sual üçün, Rəbbinin hüzurunda saxlandıqları zaman görəydin. Allah onlara belə buyuracaq, Bu öləndən sonra dirilmək sorğu-sual haq deyilmi? Onlar bəli, Rəbbimizə ənd olsun ki, bu haqdır, deyə cavab verəcəklər. Allah buyuracaq, Elə isə etdiyiniz küfürlərə görə dadın əzabı. Allahın hüzurunda duracaqlarını inkar edən kimsələr, Həqiqətən ziyana uğramışlar. Belə ki, ölüm və ya qiyamət günü, Qəflətən başlarının üstünü aldığı zaman Onlar günahlarını arxalarında daşıyaraq deyəcəklər Dünyadakı təksirlərimizə görə Vay halımıza Bir baxın Daşıdıqları günah yükü necə də pistir Dünya həyatı oyun və əyləncədən başqa bir şey deyildir Ahirət yurdu Müttəqilər üçün Daha xeyirlidir. Məgər dərk etmirsizmi? Bilirik ki, Onların dedikləri söz səni çox kədərləndir. Həqiqətdə isə, Onlar səni yalancı hesab etmir Və ürəklərində sənin həqiqi peyğəmbər olduğunu yaxşı bilirlər. Ancaq, O zalimlər Allah'ın ayələrini inadla inkar edidlər. Səndən əvvəl də peyğəmbərlər təkzibə məruz qalmışdılar. Lakin onlar təkzib olunduqları və əziyyət verildikləri şeylərə dözdülər. Nəhayət bizim köməyimiz onlara yetdi. Allahın sözlərini dəyişə biləcək heç bir kəs yoxdu. Doğurdan da Peyğəmbərlərə aid xəbərlərin bəzisi sənə gəlib çatdı Onların haq dindən üz döndərməsi sənə ağır gəlirsə Yerdə bir lağım Və ya göyə çıxacaq bir nərdivan tapıb onlara Bir möcüzə gətirə bilərsənsə Durma, gətir Allah istəsəydi Onları yığıb doğru yola salardı Elə isə Allahın insanların zorla değil könüllü surətdə iman gətirmək istədiyini bilməyənlərdən olma. Sənin dəvətini ancaq cani dildən eşidənlər qəbul edər. Ölüləri də Allah dirildər. Sonra onlar Allahın hüzuruna qaytarlar. Məkkə müşrikləri dedilər, Məgər Peyğəmbərə Rəbbindən bir möcüzə indirilməli deyildi mi? Deyil, Allah möcüzə indirməyə qadirdir. Lakin onların əksəriyyəti belə bir möcüzə göndərildikdə, onu inkar edəcəkləri təqdirdə başlarına gələcək müsübbət və fəlakəti bilməz. Yerdə gəzən elə bir heyvan- Qanadları ilə uçan elə bir quş yoxdur ki, Sizin kimi ümmətlər olmasın. Onlar da sizin kimi bir zümrədir. Allah onlara da ruzu vermiş, Əcəllərini əvvəlcədən müəyyənləşdirmişdir. Onlar da öz qabiliyyətlərinə görə, Allahın vəhdaniyyətini məd edib, Şəninə tərif deyirlər. Biz Quranda, Heç bir şeyi nəzərdən qaçırmadıq. Sonra bütün canlılar, bütün məxluqat Rəbbinin huzuruna cəm ediləcəkdir. Ayələrimizi təksib edənlər, zülmət içində qalmış karlılar və lallardır. Allah istədiyini azdırar, istədiyini isə düz yola yönəldər. Müşriklərə de, mənə deyə bilərsizmi, sizə Allahın əzabı gəlsə və ya qiyamət başınızın üstünü alsa, Allahdan başqasına dua edib yalvaracaqsızmı? Əgər doğru danışanlarsızsa, deyin görək, xeyr, yalnız Allaha dua edib yalvaracaqsız. O Allah istəsə yalvardığınız bəlanı aradan qaldırar. Ə, siz də ona şərik qoşduğunuz bütlərinizi unutdarsınız. Səndən əvvəl də ümmətləri peyğəmbərləri yalançı hesab etdikləri üçün müsibət və fəlakətə düşər etdik ki, Allah'a yalvarsınlar. Barı Əzabımız onların başlarının üstünü alanda yalvaraydılar. Lakin etdikləri əməlləri şeytan olara süslü göstərmişdi. Kafirlərə edilmiş xəbərdarlığı unutduqları zaman, hər şeyin qapılarını onların üzünə açdıq. Kafirlər özlərinə verilən neymətlərə sevindikləri vaxt onları qəflətən yaxaladıq, və onlar hər şeydən məhrum oldular. Artıq o zalim tayfanın kökü kəsildi, həm də olsun aləmlərin Rəbbi Allaha. Ya rəsulum, de bir deyin görün, əgər Allah sizin qulaqlarınızı və gözlərinizi əlinizdən alsa, ürəklərinizə mühür vursa, Onları sizə Allahdan qeyri, hansı tanrı qaytara bilər. Gör biz ayələrimizi onlara necə izah edirik. Sonra onlar ondan gör necə üz döndərirlər. De, bir deyin görün, əgər Allahın əzabı sizə qəflətən və ya aşkar gəlsən, zalim tayfadan başqası həlak edilərmi? Biz Peyğəmbərləri ancaq müjdə verənlər və əzabla qorxudanlar sifəti ilə göndəririk. İman gətirib, yaxşı işlər görənlərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəmqüssə görməzdər. Ayələrimizi təksib edənləri isə qazandıqları günahlara görə əzab üz edəcəkdir. Deyil. Mən sizə demirəm ki, mənim yanımda Allahın xəzinələri vardır. Mən qeybi bilmirəm və sizə də demirəm ki, mən mələyəm. Mən yalnız özümə gələn vəhiyyə tabi olurum. De, kör görənlə bir olarmı? Məgər düşünmürsünüz? Rəbbinin hüzuruna cəm ediləcəklərindən qorxanları Qur'anla xəbərdar et. Onların Allahdan başqa heç bir hamisi və havadarı yoxdur. Bəlkə dər, onlar bununla pis əməllərdən çəkinsinlər. Ya rəsulum, Rəbbinin cəmalını diliyərək səhər axşam ona dua edənləri yanından qovma. Onların əməllərinin sənə, sənin əməllərinin isə onlara heç bir dəxli yoxdur. Buna görə də onları qovsan, zalimlərdən olarsan. Beləliklə, onları bir-biri ilə imtihana çəkdik ki, Onlar desinlər, acaba Allahın aramızda lütfünü rəva görüb bəxş etdiyi kimsələr Bular mıdır? Məgər Allah şükür edənləri daha yaxşı tanıyan deyildi mi? Ayələrimizə iman gətirənlər yanına gəldikdə onlara deyil Sizə salam olsun Rəbbiniz özü özünə rəhimli olmağı yazmışdır ki Sizlərdən hər kəs pis iş görsə Sonra tövbə edib düzəlsə, Allah onun günahından keçər. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhməliyəndir. Biz ayələrimizi belə müfəssəl izah edirik ki, günahkarların yolu açıq, aydın bilinsin. Ya Rəsulun, de Və sizin Allahdan qeyri tapındığınız bütlərə ibadət etmək mənə qadağan edilmişdir. Dey, Mən sizin nəfsinizin istəklərinə əslə uyumaram Belə olabiləcəyi təqdirdə mən haqq yoldan azar və doğru yola yönəlmişlərdən olmaram. Dey, Mən Rəbbimdən açıq-aydın bir dəlilə istinad edirəm. Siz isə onu yalan hesab edirsiniz. Sizin tələm-tələsik istədiyiniz ilahi əzab mənim əlimdə deyil. Hökur ancaq Allahındır. Haqqı yalnız O bəyan edər. O haqqla batili ayırt edənlərin... Ən yaxşısıdır De Əgər təcili istədiyiniz əzab mənim əlimdə olsaydı İş mənimlə sizin aranızda əlbəttə bitmiş olardı Allah zalimləri daha yaxşı tanıyandır Qeybin açarları Allahın yanındadır Onları ancaq Allah bilir Allah suda və quruda nə varsa bilir, Yere düşən elə bir yarpaq yoxdur ki, Allah onu bilməsin. Yerin zülmətləri içində elə bir toxum, Kainatda elə bir şey yoxdur ki, Açıq aydın kitabda olmasın. Sizi gecələr yuxuya daldıran, Bu min minvalla sizi bir növ ölüm halına salıb his səyəcandan məhrum edən, Gündüz isə nə etdiyinizi bilən O'dur. Sonra O sizi gündüz yuxudan oyandırır ki, müəyyən olunmuş vaxt gəlib yetişsin. Sonra O'nun hüzuruna qaydacaqsınız və sonra da O sizə etdiyiniz əməllər barəsində xəbər verəcəkdir. Allah öz bəndələri üzərində hakimi mütləqdir. O, sizə yaxşı və pis əməllərinizi yazan, Sizi şeytandan qoruyan gözətçi mələklər göndərir. Nəhayət birinizin əcəli gəlib çatdıqda, Onun canını göndərdiyimiz mələklər alar, Onlar öz vəzifələrində heç bir əgər əsiliyə yol verməzlər. Sonra insanlar, Allahın hüzuruna qaytarlar. Bilin ki, hökm və o ən tez haqq hesab çəkəndir. Ya Resulüm, de, gizdində Allaha dua edib, əgər bizi suyun və qurunun zülmətindən qurtarsan, əlbəttə şükredənlərdən olarıq deyə, yal Yalvardığınız zaman Sizləri bunlardan xilas edən kimdir? De, sizi ondan xilas edən Və hər bir qəmdən qurtaran Allahdır Bütün bunlardan sonra siz yenə də Ona şərik qoşursunuz? De, Allah başınızın üstündən Və ayaqlarınızın altından, göydən və yerdən sizə əzab göndərməyə, Sizi dəstələr halında qarışdırmağa Və birinizə digərinizin zorunu daddırmağa qadirdir. Gör ayələrimizi onlara nə cür izah edirik ki, Bəlkə başa düşsünlər. Ya Resulun, Sənin cəmatın onu haqq olduğu halda yalan hesab etdik olara de, məgər mən sizin vəkiliniz deyirəm, hə? hər bir xəbərin müəyyən bir vaxtı var və siz onu biləcəksiniz. Ya rəsulun, ayələrimizə istehsa edənləri gördüyün zaman onlar söhbəti dəyişənə qədər onlardan üst çevir. Əgər şeytan bu qadağan əmrini sənə unuttursa, xatırlayandan sonra, O zalim tayfə ilə bərabər oturma. Müttəqilərə onların əməllərindən heç bir günah gəlməz. Lakin bu bir öyüddir ki, bəlkə kafirlər onun təsidi ilə pis əməllərdən çəkinsinlər. Dinlərini oyun və eyləncə sayanları, dünya həyatının məğrur etdiyi və ya aldatdığı şəxsləri boşla getsinlər. Onlara Qur'anla xatırlat ki, Heç kəs qazandığı əmələ görə özünü həlakə duçar etməsin. Onun Allahdan başqa heç bir dostu və havadarı yoxdur. O, hər hansı bir fidyəni versə belə qəbul olunmaz. Onlar etdikləri əməllərə görə əzaba duçar olanlardır. Onları küfür etdiklərinə görə qaynar suh, və şiddətli əzab gözləyir. De, biz Allahı qoyub, bizə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilməyən bütlərə mi tapınacaq və Allah bizi düzgün yola yönətdikdən sonra yeryüzündə şaşqın dolaşarkən şeytanların azdırdığı adam kimi geriyə mi döndərləcəyik? Halbuki, Dostları onu bizə tərəf gəl deyərək haqq yola çağırırlar. De, Allahın hidayəti doğru yoldur. Bizə aləmlərin Rəbbinə təslim olmaq əmr edilmişdir. Həmçinin namaz qılın, Allahdan qorxun, Hüzuruna toplanacağınız məhz odur dur deyə buyrulmuşdur. Göyləri və yeri haqq olaraq yaradan odur Onun O- deyəcəyi gün dərhal olar. Onun sözü haqqdır. Surun çalınacağı gün, hökum onundur Qeybi və aşqarı bilən odu O, hikmət sahibidir. Hər şeydən xəbərdardır. Ya Rəsulum, xatırla ki, bir zaman İbrahim ona atalıq eləyən Azərə demişdi, Sən bütləri tanrılar mı qəbul edirsən? Mən səni və sənin tayfanı Açıq-ayqın zəlalət içində görürəm Beləcə İbrahimə göylərim və yerin mülkünü göstərdik ki Tam qənaətlə inanallardan olsun Gecə qaranlığı İbrahimi bürdükdə O bir ulduz görüb Budurmu mənim Rəbbim dedi Ulduz batdıqda isə Mən batanları sevmirəm, söylədi Sonra doğan ayı görüb Budur mu mənim Rəbbim, dedi Ay batdıqda isə Doğrudan da Əgər Rəbbim məni doğru yola yönətməsə idi Mən zəlalətə düşənlərdən olardım, söylədi Daha sonra doğan günəşi görüb Bu mənim Rəbbimdir Bu, daha böyükdür, dedi. Günəş batdırdı isə, dedi. Ey cəmatım, mən həqiqətən sizin Allaha şərik qoşduqlarınız bütlərdən, Səma cismlərindən uzaq. Mən həqiqətən batildən haqqa tapınaraq, Üzümü göyləri və yeri yaradana çevirdim. Mən Allaha şərik qoşanlardan deyiləm. Tayfası İbrahimlə mübahisəyə girişdi. İbrahim dedi, Allah məni doğru yola saldığı halda siz onun barəsində mənimlə mübahisə edirsiniz. Rəbbimin istədiyi hər hansı bir şeyi istisna olmaqla mən sizin ona şərik qoşduğunuz bütlərdən qorxmuram. Rabbim hər şeyi öz əzəli elmi ilə ehtifa etmişdir. Məgər düşünüb, öyü nəsihət qəbul etmirsiniz? Allahın sizə ibadət edilməsi barədə heç bir dəlil endirmədiyi bütləri ona şərik qoşmaqdan qorxmadığınız halda, mən niyə sizin qoşduğunuz şəriklərdən qorxmalıyam? Əgər bilirsinizsə deyin görək, bu iki dəstədən hansı qiyamət əzabından əmin olmağa daha layiqdir. İman gətirib, imanlarını zülmə qatışdırmayanlar əmin amanlıqdadırlar. Haqq yola yönəlmişlər də olardı Bu bizim İbrahimə öz tayfasına qarşı verdiyimiz dəlildir. Biz istədiyimiz şəxsi dərəcə-dərəcə yüksəldərik. Şüphesiz ki Rəbbin hikmət ilm sahibidir. Biz İshaqı və Yaqubu ona əta etdik. Onların hər birini hidayətə çatdırdıq. Bundan əvvəl Muuhu və onun nəslindən olan Davudu, Süleymanı, Əyyubu, Yusefi, Musanı və Harunu da hidayətə qovuşdurmuşdu. Biz yaxşı iş görənləri Belə mükafatlandırırıq Zəkəriyanı, Yahyanı, İsanı, İlyası da Hidayətə çatdırdıq Onların hamısı Əməl-i salihlərdən idi Biz həmçinin İsmaili, Əl-Yəsəyi, Yunisi və Lutu da Hidayətə qoğuşdurduq Və onları Aləmlərdən üstün tutduq Biz onların Atalarından Nəsillərindən Və qardaşlarından da bir qismini Hidayətə çatdırdıq Onları seçdik Və düz yola yönəldik Bu Allahın Hak yoludur Bəndələrindən istədiyini Ona yönəldir Əgər onlar Allaha şərik qoşsaydılar Etdikləri əməllər Onlar bizim kitab, höküm və peyğəmbərli verdiyimiz kimsələrdir. Əgər müşlüklər və kafirlər bu dəlilləri dansalar, biz onlara həmin dəlilləri inkar etməyən bir tayfanı müvəkkil edərik. Onların yerinə dəlillərimizi inkar etməyəcək bir zümrə gətirərik. Onlar Allahın doğru yola yönətdiyi kimsələrdir. Sən də onların haq yolunu tutub ged. De, mən İslam dininin təbliği müqabilində sizdən bir əvəz istəmirəm. Bu Qur'an bütün bəşəriyyət üçün yalnız bir muizədir. O yehudilər, Allah heç bir bəşərə Qur'an nazil etməmişdir deməklə, Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər. De, Musanın insanlara bir nur və hidayət olaraq gətirdiyi tövratı kim nazil etmişdir? Siz onu vərəqlərə yazıb göstərir, bir çoxunu da gizlədirsiniz. Əslində, siz Qur'an vasitəsilə özünüzün və atalarınızın bilmədiklərini öyrənmiş olursunuz. Ya rəsulum, sən Allah deyib çağır, sonra da onları burax ki, düşdükləri batağlıqda ilişib qalsınlar. Bu Qur'an da mübarək xeyr bərəkəti daim faydasız çox, Özündən əvvəlkiləri təsdiq edən bir kitabdır ki, onu sənə, Məkkə əhlini və ətrafındakı insanları Allahın əzabı ilə qorxutmaq üçün nazil etmişik. Ahirətə iman gətirənlər ona da iman gətirər, namazlarını da qoruyub saxlayarlar. Allah iftira yaxan. Özünə heç bir vəhiy olunmadığı halda, mənə də vəhiy olunmuşdur. Mən də Allahın nazil etdiyi, Qur'an kimi bir kitab indirəcəyəm deyən şəxsdən, daha zalim kim ola bilər? Şəxsən zalimləri ölüm əzabı içində çabalayan, mələklərin də bu zaman əllərini uzadıb, çıxarın canlarınızı, siz bugün əzabı, Allaha qarşına haq sözlər danışdığınıza və onun ayələrinə təkəbbür göstərdiyinizə görə alçaldıcı bir əzabla cəzalandırılacaqsız dediklərini görəydin. Siz bizim huzurumuza ilk dəfə sizi yarattığımız kimi tək tənha, özü də sizə verdiyiniz var dövləti, əhl əyalı dünyada qoyub gəlmişsiniz. Artıq sizin vaxtı öz aranızda Allahın şərikləri iddia etdiyiniz şəfəətçilərinizi görmürük. Artıq aranızdakı rabitə qırılmış və Allaha şərik iddia etdikləriniz bütlər də sizdən uzaqlaşıb qeyb olmuşdur. Şübhəsiz ki, toxumu da, çərdəyi də cücərdib, çatdadan, ölüdən diri, Diridən də ölü çıxardan Allahdır. Budur Allah, axı siz ondan nə cür döndərilirsiniz? Gecənin zülmətindən səhəri yarıb çıxaran, gecəni bir istirahət vaxtı, günəşi və ayı bir ölçü vasitəsi eləyən də odur. Bütün bunlar yenilməz qüvvət sahibi Hər şeyi bilən Allahın təqdiridir Suyun və qurunun zülmətində Yolunuzu düz getmək üçün Ulduzları sizin üçün yaradan da odur Biz bu ayələri anlayan bir cemaat üçün Bu cür ətraflı izah etdik Sizi tək bir nəfərdən yaradan da odur Sizin üçün bir qərar yeri, bir də bir əmanət yeri vardır. Biz ayələrimizi anlayan bir cemaat üçün belə müfəssəl izah etdik. Göydən su indirən odur. Biz onunla hər bir bitkini yetişdirdik. Yaşıl fidanlar göyərdik. Onlardan bir-birinə sarmaşmış dənələr çıxartdıq. Biz xurma ağacından onun tumurcuğundan birbirine sarmaşmış salxımlar geçişdirdik. Biz həmçinin üzüm bağları, bir-birinə bənzəyən və bənzəməyən zeytin və nar geçişdirdik. Onlardan hər birinin bar verdiyi vaxt meyvəsinə və onun geçişməsinə baxın. Şübhəsiz ki, bunda iman gətirən bir cemaat üçün Rəbbinizin varlığını subut edən Dəlillər var Cinləri Allah yaraddığı halda Kafirlər və cahillər Onları Allaha şərik qoşdular Nəyə inandıqlarını Nə danışdıqlarını bilmədən özlərindən Onun üçün oğullar və qızlar uydurub düzətdilər Allah isə onların Ona aid etdikləri sifətlərdən Uzaqdır Və yüksəkdə durur O göyləri və yeri var edəndir. Allahın necə övladı ola bilər ki, onun heç bir yoldaşı yoxdur. Hər şeyi O yaratmışdır. O, hər şeyi biləndir. O, Allah Rəbbinizdir. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Hər şey yaradan O'dur, buna görə də yalnız O'na ibadət eləyib, O hər şeyə vəkildir, gözlər onu dərk etməz, O gözləri dərk edər, O lətiftir, cismilikdən uzaqdır, hər şeydən xəbərdardır. Rəbbinizdən sizə parlaq dəlillər gəlmişdir. Kim onları görsə, öz lehinə, kim görməsə, öz əleyhinədir. Mən sizə nəzarəçi deyiləm. Mənim vəzifəm ancaq dini təbiliq etməkdir. Biz ayələrimizi belə başa salırıq ki, sənin peyğəmbərliyini inkar edənlər sən dərs almamısan, bunları başqalarımdan öyrənmisən desinlər və biz də Qur'anı bilən bir cemaata izah edək. Kafirler Allah'ın billiyini, qudret və əzəmətini inkar etməklə daha şiddətli əzaba layiq olsunlar. Möminlərsə onları təsdiq etdikləri üçün Daha çox sababı qazansınlar. Ya rəsulüm, Rəbbindən sənə vəhiy edilən Qurana tabi ol. Sən yəqin bilirsən ki, ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Müşriklərdən isə üst çevir. Əgər Allah istəsəydi, onlar müşrik olmazdılar. Biz səni onların üzərində gözətçi qoymamışıq və sən onların vəkili də deyilsən. Allahdan başqalarına tapınanları söyməyin, yoxsa onlar da Allaha qarşı hörmət və ehtiram bilmədikləri üzündən Allahı düşməncəsində söyərlər. Beləcə, hər bir ümmətə öz əməllərini gözəl göstərdik. Sonra onlar Rəbbinin hüzuruna qaydacaqlar. Allah isə onlara etdikləri əməllər barəsində xəbər verəcəkdir. Məkkə müşrikləri Allaha ürəkdən andişdilər ki, əgər onlara bir ayə gəlsə, ona mütləq inanacaqlar. Onlara deyil, Ayələr ancaq Allahın yanındadır. Ey müşriklərin imana gəlməsini istəyən müsəlmanlar! Siz nədən bilirsiniz ki, onlara istədikləri ayə gəldikdə, yenə də iman gətirməyəcəklər? Biz onların ürəklərini və gözlərini əvvəlcə Qurana və ya göndərdiyimiz hər hansı ayəyə iman gətirmədikləri kimi tərsinə çevrər və onları öz azğınlıqları içində şaşqın bir vəziyyətdə qoyarıq. Əgər biz istədikləri kimi mələkləri onlara göndərsəydik, ölülər onlarla danışsaydı və hər şeyi dəstə dəstə toplayıb, onların qarşısına qoysaydıq belə Allah istəmədikcə onlar iman gətirməzdilər lakin onların əksəriyyəti bunu bilməz beləcə biz hər peyğəmbər üçün insan və cin şeytanlarından düşmənlər yaraddıq onlar biri digərini aldatmaq məqsədi ilə bir-birinə təmtaraqlı, zahirən gözəl, daxilən çirkin sözlər təlqin edərlər. Əgər Rəbbin istəsəyidir, onlar bunu etməzdilər. Onları uydurduqları yalanlarla birlikdə boşda geçsinlər. İnsanlardan və cinlərdən olan şeytanlar Bu təmtaraqlı sözləri axirətə inanmayanların ürəkləri onlara meyil etsin, onlar həmin sözlərdən xoşlansınlar və gördükləri çirkin işləri bir daha görsünlər deyə təlqin edəllər Allah sizə Quranı müfəssəl surətdə nazil etdiyi halda, mən haqq ilə batili ayırt etmək üçün ondan mı özmə hakim istəməliyəm? kitab verilmiş şəxslər Qur'anın sənin Rəbbindən haqq olaraq nazil edildiyini bilirlər. Sən şübhəyə düşənlərdən olma. Ya Rəsulum, Rəbbinin sözü düzgün və ədalətli şəkildə tamam oldu. Onun sözlərini dəyişdirə biləcək bir kimsə yoxdur. O hər şeyi Eşidəndir, biləndir. Əgər sən yer üzündə olanların çoxsuna itaət etsən, Onlar səni Allahın yolundan azdıranlar. Onlar ancaq zənnə uyar və ancaq yalan danışanlar. Şübhəsiz ki, yolundan azanları ən yaxşı tanıyan Rəbbindir. Hak yola yönələnləri də ən yaxşı bilən O'dur. Əgər siz Allahın ayələrine inanan kimselərsizsə, Üstündə onun adı çəkilmiş, Bismillah deyilərək kəsilmiş heyvanlardan yiyin. Size nə olub ki, üstündə Allahın adı çəkilmiş heyvanların ətindən yemiyəsiz? halbuki məcburiyyət qarşısında yeməli olduğunu şeylər istisna edilməklə, sizə haram buyurduqlarını artıq o Allah müfəssəl şəkildə sizə bildirmişdir. Şübhəsiz ki, çoxları şəriəti bilmədiklərindən, nəfslərinin istəklərinə uyaraq, xalqı düz yoldan azdıranlar. Rəbbin, hadd aşanları ən yaxşı tanıyandır. Günahım aşkarından da gizlisindən də el çəkir. Günah qazananlar etdikləri əməllərə görə cəzalandırılacaqlar. Üstündə Allahın adı çəkilməmiş heyvanların ətindən yeməyin. Bu şübhəsiz ki günahdır. Həqiqətən şeytanlar öz dostlarına sizinlə mücadilə etmək üçün çirkin fikirlər və yaramaz əqidələr təlqin edirlər. Əgər onlara itayət etsəniz, şübhəsiz ki, siz də müşrik olarsınız. Heç qəflətdə ölü olub dilikdiyimiz, sonra insanlar arasında gəzmək üçün özünə bir nur verdiyimiz kimsə Zülmət içində qalıb oradan çıxa bilməyən kimsə kimi ola bilərmi? Etdikləri əməllər kafirlərə belə gözəl göstərildi. Beləliklə, hər bir obanın günahkarlarını, oranın başçıları təyin etdik ki, onlar günahlarını bunun nəticəsində də ahirətdə əzablarını daha da artırmaq üçün Orada bacardırları qədər Məkirlə məşğul olsunlar Onlar yalnız özlərinə qarşı Məkir edərlər Lakin bunun fərqinə varmazlar Onlara bir aya gəldiyi zaman Allahın peyğəmbərlərinə verildiyinin Misli bizə verilməyincə Biz iman gətirməyəcəyik deyərlər Allah Peyğəmbərliyi kime göndərəcəyini özü daha yaxşı bilir. Günahkarlar, Allahın hüzurunda etdikləri məkillərə görə, zillətə və şiddətli əzaba düçar olacaqlar. Allah kimi düz yola yönətmək istəsə, onun köksünü İslam dini üçün açıb genişləndirər Kimi azdırmaq istəsə Onun ürəyini daraldıb Sıxıntıya salar O sanki sıxıntının şiddətindən Göyə çıxar Allah iman gətirmeyənlərə Pisliyi belə edər Bu Rəbbinin doğru yoludur Biz ayələrimizi düşünüb, anlayan bir cemaat üçün artıq müfəssəl izah etmişik. Onları Rəbbinin yanında əminamanlıq yurdu gözləyir. Allah onların gördüyü işləri himayə edəndir. Allah insanları və cinləri toplayacağı gün belə buyuracaq. Ey cin tayfası, artıq insanların bir çoxunu yoldan çıxartdız. O cinlərin insanlardan olan dostları deyəcəklər, Ey Rəbbimiz, biz bir-birimizdən bəhrələndik və bizim üçün müəyyən etdiyin əcəlimiz gəlib çatdı. Allah buyuracaq, sizin düşəcəyiniz yer atəşdir. Allahım istədiyi vaxt və ya sonradan İslamı qabul edib nicat tapan kimsələr istisna olmaqla siz orada həmişəlik qalacaqsız. Şübhəsiz ki, Rəbbin hikmət elm sahibidir. Beləliklə, qazandıqları günahlara görə Zalimlərin bəzisini digərmə hakim edərik Ey cin və insan tayfası Məgər sizə öz içərimizdən ayələrimi söyləyən Və bu gününüzün gəlib çatacağı barədə sizə xəbərdarlıq edən Peyğəmbərlər gəlmədimi Onlar deyəcəklər Biz Öz əleyhimizə şahidik. Dünya həyatı onları aldatdı və onlar kafir olduqları barədə öz əleyhilərinə şəhadət verdilər. Bu, Peyğəmbərləri göndərmək ona görədir ki, Rəbbin Məmləkətlərin əhalisini, onlar qafil ola ola, zülümlə məhv etməyi özünə rəva bilməz. Hər bir kəs üçün etdiyi əməllərə görə dərəcələr vardır. Rəbbin onların etdiklərindən qafil deyildir. Rəbbin ehtiyaçsız və rəhmət sahibidir. Əgər istəsə, sizi başqa bir qövmün nəslindən gətirdiyi kimi, Sizi də məhv edib, yerinizə dilədiyini gətirər. Sizə vəd edilən qiyamət günü, şübhəsiz ki, gələcəkdir. Siz vəd Onun qarşısını ala bilməzsiz. Ya Rəsulum, Qüreyş kafirlərinə de, Ey cəmatım, Əlinizdən gələni edin, Mən də öz vəzifəmi yerinə yetirirəm. Ahirət yurdunun gözəl aqibətinin Kimə nəsib olacağını biləcəksiniz? Şübhəsiz ki, Zalimlər nicat tapmayacaqlar. Müşriklər, Allah üçün, Onun yarattığı əkinlən və davardan pay ayırıb, Öz batil inamlarına görə, Bu Allahın və bu da Allah'a şərik qoşduğumuz bütlərin, dedilər. Onların bütləri üçün ayrılmış hissə, Allah'a çatmaz. Allah üçün ayrılmış hissə isə, bütlərə çatardı. Onların verdiyiləri hökm, necə də pisdi. Beləcə, Onların ortaqları Müşriklərin bir çoxuna Onları məhv etmək Və dinlərinə Qarmaqarışıqlıq salmaq məqsədi ilə Övladlarını öldürməyi Yaxşı bir iş kimi göstərdilər Əgər Allah istəsə Bunu etməzdilər Ya Rəsulum Onları da Uydurduqları yalanları da başlı başına buraq. Müşriklər öz batil iddialarına əsasən, Bu davarlar və əkinlər haramdır. Onları bizim istədiklərimizdən, Büttərə xidmət edən kişilərdən başqa heç kəs yiyə bilməz, dedilər. Bir sıra heyvanlara minmək, Haram edilmişdir. Elə heyvanlar da vardır ki, Onları kəsərkən Allahın adını çəkməzdər. Müşriklər bütün bunları Allahın əmri diyə, Allaha iftira yaxaraq edirlər. Yaxdıqları iftiraya görə, Allah onların cəzalarını verəcəkdir. Müşriklər həmçinin, bu heyvanların qarınlarındakı balalar yalnız kişilərə məxsusdur. Onlar qadınlarımıza haram edilmişdir, dedilər. Əgər heyvanların qarnındakı bala ölü doğularsa, kişilər və qadınlar onu yeməyə ortaqdırlar. Allah onlara bu yalan vəsvlərinin cəzasını verəcəkdir. Şübhəsiz ki, o hikmət, elm sahibidir. Səfəhli yüzündən anlamadan, öz uşaqlarını öldürən və Allahın onlara verdiyi rüzini Allaha iftira yaxaraq haram edənlər Şübhəsiz ki, ziyana uğramışlar. Həqiqətən, Onlar haq yoldan azmış, Doğru yolu tapa bilməmişlər. Yer üzünə sərilmiş və sərilməmiş bostanları və bağları, Dadları müxtəlif xurmanı və taxılı, Bir-birinə həm bənziyən, həm də bənzəm zeytunu və narı yaradan odur. Onların hər biri bar verdiyi zaman, barından yiyin, yığım günü haqqını ödüyün, lakin israf etməyin. Allah israf edənləri sevməz. Yük daşıyən, Dəyurlarından döşək düzəldilən heyvanları da yaradan odur. Allah sizə verdi yeruzulardan yeyin və şeytana uymayın. Şübhəsiz ki, o sizin açıq-aşkar düşməninizdir. Allah o heyvanlardan 8 cift yaradı. Ərkək və dişi olmaq üzrə bir cüt qoyun və bir cüt keçi De, Allah iki ərkəyi, yoxsa iki dişini, yaxud da iki müxtəlif cinsli dişinin qarınlarındakı balaları haram buyurdu? Əgər Allahın nəyi halal, nəyi haram buyurduğunu bildiyinizi, Doğru deyirsinizsə, bir elmə əsaslanaraq, bu haqda mənə xəbər verin. Həmçinin erkəy və dişi olmaqla bir cüd dəvə və bir cüd inəy. De, Allah iki erkəyi, yoxsa iki dişini, yaxud da iki müxtəlif cinsli dişinin qarınlarındakı balaları Haram buyurdu. Yoksa Allah bunu size tövziye ettiği zaman, Orada şahit ediniz. Hiçbir birliği olmadan, insanları hak yoldan azdırmak için, Allah'a karşı yalan uyduran şahsiden daha zalim, Kim olabilir? Hakikaten, Allah zalim tayfanı, Doğru yola yönəltməz Yə Rəsulun De Mənə gələn vəhlər içərsində Murdar olduqları üçün Ölü heyvan Axar qan Donuzəti Və ya Allahdan başqasının adı ilə Bismillah deyilmədən Günah olaraq kəsilmiş heyvanlar istisna olmaqla hər hansı bir kəsin yediği yeməklər içərisində haram buyrulan bir şey görmürəm. Bununla yanaşı, hər kəs məcburiyyət qarşısında qalsa, həddi aşmadan, zəruri ehtiyacını ödəyəcək qədər bulardan yesə, Allah ona cəza verməz. Çünki sənin Rəbbin, Həqiqətən bağışlayandı, Rəhmədəndi. Yahudilərə dırnaqlı heyvanların hamısını haram etdik. İnəy və qoyunun bellərinə və ya bağırsaqlarına yapışan, Yaxud sümüylərinə qarışan yağlar müstəsna olmaqla, Oların piylərini də yahudilərə haram buyurdu Həddi görə, onları belə cəzalandırdıq. Şübhəsiz ki, biz sözündə doğru olanlarıq. Əgər onlar səni yalancı hesab etsələrdi, Rəbbiniz böyük mərhəmət sahibidir. Onun günahkar bir tayfiyə verəcəyi əzabın da qarşısı alınabilməz. Əgər, Müşriklər belə deyəcəklər, Əgər Allah istəsəydi, Nə biz, nə də atalarımız müşrik olar, Və nə də biz bir şeyi haram edə bilərdik. Onlardan əvvəlkilər də öz peyğəmbərlərini belə təqsib etmişdilər. Nəhayət, əzabımızı daddılar. Onlara deyək, Bizim qarşımıza çıxara biləcək bir elminiz varmı? Siz yalnız zənnə qapılır və yalan uydurursuz. D. Tutarlı dəlil yalnız Allaha məxsusdur. Əgər o istəsəydi, sizin hamınızı doğru yola yönəldərdi. D. Bu haram saydıqlarınızı Allah haram buyurmuştur diye şehadet verəcəyi şahidlərinizi gətirin. Şayad onlar yalandan şahidlik etsələr sən onlarla birlikdə şahidlik etmə. Ayələrimizi yalan hesab edənlərin və axirətə inanmayanların nəfstərinin istəklərinə uyma. Onlar Bütləri öz Rəbbinə tay tuturlar. Ya Rəsulüm, de, Gəlin Rəbbinizin sizə nələri haram etdiyini deyim. Ona heç bir şərik qoşmayın. Ata anıya yaxşılıq edin. Kasıblıq üzündən uşaqlarınızı öldürmüyün. Sizin də, onların da rüzisini biz veririk. Açıq və gizlin pis işlərə yaxın düşmüyün Allahın haram buyurduğu cana qıymayın Müsəlman və ya əhlizin məni Haxsız yerə öldürmüyün Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki Bəlkə düşünüb anlayasız Yetimin malına xeyrxah məqsəd Onu qoruyub saxlamaq, çoxaltmaq istisna olmaqla Həddi buluğa çatana qədər yaxın düşməyin Ölçüdə və çəkidə düz olun Biz hər kəsi yalnız qüvvəsi yetdiyi qədər yükləyirik Söz söylədiyiniz zaman Lehinə və ya əleyhinə danışdığınız adam Qohumunuz olsa belə ədalətdə olun Allah qarşısındakı əhdi yerinə yetirin. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, Bəlkə düşünüb, Öyüd nəsihət qəbul edəsiz. Bu şübhəsiz ki, Mənim doğru yolumdur. Onu tutub gedin, Sizi Allahın yolundan saptıracaq yollara uymuyun. Allah sizə bunları tövsiyə etdi ki, Pis əməllərdən şəkinəsiz. Sonra biz Musaya bəxş etdiyimiz neyməti tamamlamaq, Hər şeyi ətraflı izah etmək üçün, Ona bir hidayət və ilahi mərhəmət olaraq kitabı verdik ki, Bəlkə Yahudilər bununla öz Rəbbinə qovşacaqlarına inansınlar. Bu nazil etdiyimiz Qur'an mübarək bir kitabdır. Ona tabi olun və Allahdan etdiyiniz xətalara görə qorxun ki, bəlkə sizə rəhm edilsin. Biz onu sizin, bizdən əvvəl kitab ancaq iki tayfiyə nazil edilmişdir. Biz onların oxuduqlarından xəbərsizik deməməyiniz və ya Əyə Rabbi də kitab nazil edilseydi, onlardan daha artıq düz yolda olardıq. Söyləməməyiniz üçün göndərdik. Artıq Rəbbinizdən sizə açıq-aşkar bir dəlil, hidayət və mərhəmət gəlməşdir. Allahın ayələrini yalan hesab edib onlardan üz çevirəndən daha zalim kim ola bilər? Ayələrimizdən üz çevirənləri, üz çevirdiklərinə görə, ən pis cəzə ilə cəzalandıracaq. Müşriklər özlərinə yalnız mələklərin, yoxsa Rəbbinin əzabının, yaxud da Rəbbinin bəzi qiyamət əlamətlərinin gəlməsini mi gözləyirlər? Ya Rəsulun! Rəbbinin bəzi qiyamət əlamətləri gələcəyi gün, əvvəlcə iman gətirməmiş və ya imanından bir xeyir qazanmamış şəxsə, sonraki imanı heç bir fayda verməz. De, gözlüyün. Doğrusu, biz də gözlüyürük. Ya Rəsulüm, Şübhəsiz ki, sənin firqə-firqə olub, dinini parçalayanlarla heç bir əlaqən yoxdur. Onların işi Allaha qalmışdır. Allah sonra, qiyamətdə onlara nə etdiklərini xəbər verəcəkdir. Kim yaxşı bir iş görərsə, ona həmin işin on qat əvəzi verirlər. Kim pis bir iş görərsə, ona həmin işin misli qədər cəza verilər. Onlara haqsızlıq edilməz. Ya Rəsulun, de, şübhəsiz Rəbbim məni doğru yola, Həqiqi dinə, batildən, haqqa tapınan və müşriklərdən olmayan İbrahimin dininə yönət. De, mənim namazımda, ibadətimdə, həyatımda ölümümdə aləmlərin Rəbbi Allah üçündür. Onun heç bir şəriki yoxdur. Mənə belə buyurulmuşdur və mən ilk müsəlmanam. De, Allah hər şeyin Rəbbi olduğu halda heç mən ondan iləyəm. Başqa Rəbb mi istərəm? Hər kəsin qazandığı günah ancaq özünə aiddir. Heç bir günahkar başqasının günahını daşımaz. Axır dönüşünüz Rəbbinizədir. O zaman Allah sizi aranızda ixtilaf doğuran məsələlər barəsində xəbər verəcəkdir. Ey insanlar, sizi yeryüzünün varisləri, xəlifələri təyin edən, verdiyi nimətlər xüsusunda dərəcələrə görə birinizi digərinizdən üstün edən O'dur. Həqiqətən sənin Rəbbin, onu inkar edənlərə tezli ilə cəza verən və şübhəsiz ki, Ona iman gətirənləri bağışlayan rəhm edəndir.